matumaini yangu ni tere amba waendelea vema nukumusikilizaji wa rediu isanganiro pale pote ulipo imetimia ni sasaba na dakika ishirini kiwa ni yule muda muafaka wa kukuletia tarifa abari katika roya kiswahili ambayo tunanza na mokutasari waki. Kinga za muto muha unapatikana mhimbazi kuhatalini kutokana, kutokana na mumu mnyoko wa muto huo mahala pana kwa Afrika zaidi ni katika adalajari na lupatikana kwenye balabala la kuekea mkwani rumo na nyumba zinazo patikana kando na eneo hilo ambapo kuna tambulika katoke zimesha promoka na hatua zirizo chukuriwa na wizara ya afya za, za kupiga marufuku mambukizi ya virusi za corona hazizingatiwe kikamilifu inchini hapa bujumbura na badi ya wasichana wana, wanatulewa wito wakuchihusisha na kazi za kifundi ili waweze kupata marifa yataka wawezesha kufikia hatua ya maendeleo endelevu na uko Geenini tutajelekeza nchini in, in DRC ambapo Balaza lama, lama Askofu, wa kikawa kanisa la katoliki Nchini DRC linaeleza kuwasilisha Kuwa na wasiwasi kuhusu vitendo za ruswa Vinavzoendelea kushamili nchini humo Kunahayo bila shaka na mengineyo Mengi zaidi ambatana na mihadi tamati Upandi wa opili yupo Fraswa Akima na Abadi Kamiri kama nilizokuelezea katika mukhtasari wa habari hizi hatua zilizochukuliwa na wizara ya afya za kukomesha za kuosha mikono na sabuni na kuwa, na kuvaa barakoa katika madumuni ya kuepukana na maambukizi ya virusi vya corona hazizingatiwe vema katika manispaa ya jijini Bujumbura Maeneo tofauti Kuna kusanyika umati wa watu wengi kituo hii cha redio isanganileo clipo kupitia hapa kuepo vifaa vya vya za kukabiliana na virusi hizyo za corona kabla ya kuhudumiwa. Bathi ya laia waliozongumoza na ripota wetu wame mfamisha kwamba wako na dukuduku za kutuelewa iwapo virusi za corona havi potena inchini burundi kuringana na jisi hatuwa za kupambana na virusi za COVID-19 zaendelea kukiwukwa. Ebu tuwasikilize walihojiwa na muenzetu Jamari Mayonga sisi kama kawaida sisi tukiangalia sisi watumishi wabisi hapa sisi tunatumika kwa kutafuta maisha hapa hapa mfoviu ila sasa tunasiku siku sasa ma, ma, ma, ma, ma covid zilisala ukaanza kutuambia tuwe tunanawa na tuwe na faraka fukamunwa sasa hivi sisi tunashangaa kwa leo hivi watu wote wana nawu wala fukamunwa sisi si hatujui kama corona hivi covid niishaisha ama vipi Sasa si, sisi atuelewe. Lakini sisi wakitukaza wanatuambia timu hufai. Tunaposha kutimiza mategeko juu. Sasa si, hakuna mwa ajipendi. Sisi huto tu, mafuta tunataka nani, Tunataka kuishi vizuri. Sasa kama hizo anaona kama watuambia vizuri kama hiyo covid meisha, wala kama haijaisha tuendelee tunavala kama kau. kawaida. Jukuwaanze wakitia mkazo. Vremat tukao tuna nao na tukao tunafaa. Kwa maana hakuna mtu ajipendi. Sasa hivi tunaona hakuna mkazo. Tunadhaniza kama imeisha. Sasa kama nyinyi kama nyinyi wij journalisten napsen op toeristen. Kamer, corona ischaïschaïs, amavipi, amatrudje kuvak. Wij gaan van na het kampen, na het kampen, we na het kampen, we gaan van na na imepunguka yuni umeeki dogo hii bishaga punguka sio sana kweli eh ila mwa watu tunaona mbisi paka tunaawe eh bila tunaoka tuendeango tusiingii atukoma matamu pa za bus Eti tu sina bila kunao hii kwa hila tuisha punguka sio sana gisili kuwa meputi moto atuendelea na kunawa idiaisha ina tu kido, kidogo tu atuendelea na kunawa kabisa juu kunawa ni vizu na kwanza jenga ni maonge. Nam wajoko wa kisiki kani wakazi wa spa la jiji la Bujumbura. Na tuende tarifa hii ya abadi katika ukurasa wa jamii ambapo maji machafu gutoka vyo ya mevami ya viwanda na kabichi katika soko rakinamari na, na lupatikana kaskazini muamanisupala jijila bujumbula. Badhi ya wafanya biyashara wanaoji usisha na kazi za kijasili ya mari soko ni humo wanaeleza kwa amba hali hiyo ilipelekea kuendesha kazi yao sivyo ndivyo gutoka na narufumbaya inaulipotiwa eneo hilo ambayo inaweza kuaperekea kwa afili na magonjwa ya naosawabishwa na ukosefu wa usafi. kamishna wa soko lakinama anayeleza kutambua tatizo hilo akiwatuliza nyoyo wafanya biyashara walio vamiwa na maji Kwamba siku zijazo watapatishiwa viwanda mahala pengine ili waibukane na maji hayo ambayo yamekumbwa na mchanga nyiko wa kinyesi. Na tunaposalia katika ukulasa huo ni kwamba kiingaza muto muha unautambulika mimba zikuwa talini kutokana na mumu mnyoko wa muto huo. Mahala pana kwa filika zaidi ni katika daraja linalopatikana kwenye barabara la kuelekea mkuwani lumonge na nyumba zinazopatikana kando na eneo hila katika kata ya gatoke zimepolomoka kwa sasa. Duru kutoka eneo la tukio zaereza kwamba nyumba hizo zilipolomoka kutokana na maji ya mvua ya, ya nautililika kwa kasi na badae kupoteza mwelekeyo. Laia hao wanatolea wito wa usika wa wajibike kikamilifu ili kiinga hizo zikarabatiwe kabla maji haya jazidi unga. Na makao maku 23 ya matarafa tofauti ya, ya naopatikana nchini Burundi. Pamoja na vituo, vituo vingine kuminavitatu za utari vitapatishiwa shati ya umeme kwa gipindi cha mnaka miwiri ijayo. Lipoti ya kamati inahosika na kusambaza umeme inaheleza kwa amba muradi huyo utagahimu kitita cha pesa kinachofikia bilioni moja na milioni miya milioni, milioni saba kumuradi sarafu za burundi. Kaya zaidi ya elfuine ndizo zita kazo nufaika kutokana na muradi huo na shir, la, shir, wa shirika la ugavi wa maji na umeme lejidezo. Lipoti hiyo inareza kwa amba huduma ya nishati tapandishwa hadi kufikia aslimia miambili kuanzia mwaka alfumbili ishirini kufikia mwaka alfumbili ishirini na ishirini na sita. Meng, kumradi, ishirini na ishita. Kumradi mwaka alfumbili ishirini na ishita. Mengi zaidi na ripoti yake lomiwalde ni wabifuze. Report hiyo ya shirika laugavi wa maji na umeme lejidezo ya mei mwaka huu inaonyesha mabuawa ya umeme ya ikiwa ni yandani ama ya nao kanda kukamilika kwa ujenzi wake, kutaperekea kupanda kwa uzalishaji wa umeme kutoka megawati 78.7 na mwaka lufumbina 20 hadi megawati 12.9 mwaka lufumbina 206 hata hivyo Kuna hatari ya kupoteza kiwango kikubwa cha umeme, kufuatia ukosefu wanyaya ama uwepo wanyaya zizo chaka. Mladi huo kupatia huduma ya umeme, maenewe 36, kukiwemu makao makuu ya tarafa 23, umekuja kutafutia ufumbuthi swala hilo. Mladi wenyewe, utaretea uhalibifu kaya elufu ne na kutekezwa kwenye hekta 182, miti ya matunda na mengine kama mikaratusi zaidi ya 69 elufu itangorewa. Fidia kwa uhalibifu uliotokea kwa kungoa miti na mashamba, itaharimu pesa zaidi ya bilioni moja, milioni miambili. Kwenye ukurasa wa kuminanane walipoti hiyo, wanaereza kuwa hakuna kazi yoyote itakayo katika sehemu isio fidiwa. Mladi huo unawafadhiriwa na banki ya Afrika ya Maendereo bad, utaharimu pesa zaidi ya bilioni moja, milioni miasaba, ndani ya mnyakamiwili. Muradi huo unakuja kama nyongeza kwa mabuawa ya nao jengwa, ikiwa ni ndani ya inchi ama ya shirikisha kanda pamoja na muradi wa umeme unao na injin. Unao towa megawati 30 chini ya makubaliano ya shirika la leji dezo na mwekezaji kutoka Tanzania ya rio wa september mwaka 2017 ndani ya kipini chamyaka kumi. Shukrani elimi wale ni wa bivuze na baada ya mapumziko madogo tutaangazia habari kutoka uko mikoa. Leo isanganiro ni kiboko yao. Na metimia ni sasaba na dakika fea thina moja Ikiwa ni nane na fea thina moja saa ya Afrika mashariki Ni kukumbushe kwa amba hii Unaoteka sikio ni idagi swahili ya Radio Isanganilo Inaosikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura Na vitongo jithaki kupitia masafa ya 89.7 Na inchini kati ni kupitia 100.1 Na nyingi ambao munadupata mukiwa ugenini Bila shaka tunasikika mubashara kupitia tovuti yetu maridadi Ambayo ni W3.1 Manilo.org wasichana, wasichana wanatolewa wito wakujihusisha na kazi za kiufundi ili waweze kupata marifa maarifa yatakowawezesha kufikia hatua ya maendeleo endelevu wito huo watolewa na nadia nadi ya iradukunda msichana mkazi wa kijiji cha Gasyogo kinachopatikana mkoani Rutana ambaye anajihusisha na kazi ya kuchomea kwenye kituo kinachotambulika Foundation Bena mkurugenzi wa kituo hicho cha Bena anashudia vema ushupa wamusichana huo akidadisi kwa amba huwa anachapa kazi kwa abidi kuliko wafurana. Bi Maryam Nizigama anawataka wasichana wengine wawajibike katika mchakato wakujorodesha katika fundi saa kifundi. Na, mwa, na mwaka mmoja unamalizika kilimo cha michikiche bila kuzarisha mafuta Kwa kiwango tosherevu pamoja na wangezeko la watu Wanautumia mafuta ya nao zarishwa kutoka michikiche ndicho chanzo Kilicho sababisha wangezeko la bei ya mafuta ya mawese Ni matamushi yake muhadisi Auguste Kabaragasa ambaye ni mkulugenzi wa kituo ki, cha kitaifa Cha kushurukia kilimo cha michikiche nchini burundi OHP kwa ufupi pi wakifarasa muhadisi karab karagasasa anafahamisha kwamba kwa sasa wanaendesha operesheni ya kuzagaza miche ya migazi maeneo tofauti ili siku zijazo wapate mavuno ya mafuta ya mawezi atakao kivyo mahitaji ya raia wote wa Burundi na tutoke huko kusini tuchelekee kaskazini Burundi ambapo kiongozi wa kijiji cha gasasa kinachopatikana tarafu ya Gitaramuka mkoani Karusi yuko kiz Mbani katika jela la mkua karusi na kiongozi watawi la vijana wachama madarakani sindidifu didi malumu imbonila kure katika kijiji hicho. Watu hao wanashutumiwa kushiriki katika jaribilo la kumumarizia maisha mukazi wa kijiji hicho ambaye maiti yake yalipatikana katika muto wanyabiho unaopatikana tarafani gitaramuka. Duru kutoka kwa domisiye bikini mana kamishi na watasisi ya askari polisi tarafani karusi zaereza kwamba kwa sasa faili ya washutumiwa hao imesha fikishwa makamani ili sheria ichukue mukondo wake na habari hii ni kwa mujibu wa reporter wetu huko mkwani Karusi Blaise Pascal Karalumiye na raia wanaomiliki kaya pamoja na duka za biashara kando na barabara ya taifa namba 5 Bujumbura kibitoke ambao hawa Hawakujenga, kujenga, hawakuwishimisha hatuwa ya kuwacha mita sita kabla ya kujenga, wanatorewa wito wa kubomowa kwa hiyari yao nyumba hizo, zirizo jengwa, kinyume na sheria. Wito huo, unatolewa na gavana wa mkua chibitoke, Kareme Wizoza, anaeleza, anaeleza kwa amba hatuwa hiyo ilichukuliwa katika minajiri ya kuitikia wito, wawaziri wa mambo ya ndani, usalama na ustawi wajami ya kuboresha miji kukizingatiwa vigezo za kujenga. Miji ya kisasa na kwa kuitimisha tumulike kwa ufupia barizi na zojili uko ugenini ambapo balaza la maskofu wa kanisa laki katoriki nchini DRC limeeleza wasiwasi wake kuhusu, kuhusu utangamano na wakitaifa na visa za ruswa nchini humo Ik, likisema lai ya wachache nchini humo wame, wameendelea kulimbikiza mari kupitia ruswa huku wanainchi wengi wagikumbwa na hali ya ufukala baraza hilo la masikofu linawataka viongozi kupadili muenendo hili maria umwa itumiwe kwa masilahi ya wanainchi na laia wa Ethiopia wanasubiri matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika siku ya jumatatu katika inchi hiyo ya pembe ya Afrika inaoshuhudiwa muzozo wa ukame katika, katika jimbo la kaskazini la Tigra. Uchaguzi ambao waziri mkuu Abir Mohamed amesema utadililisha ukomavu wa demokrasia inchini humo. Uchaguzi huo ni kama kipimo cha demokrasia katika inchi ya pili yenye idadi kubwa ya watu wengi balani Afrika. Na kwa kuitimisha katika ukulasa wa michezo ni kwamba katika michuano ya yulo, Jana timu ya Finland ilichalazwa na ubele gigi mabama kwa nunge Huku timu ya Russia igitandikwa na, na Marike kwa mabama ine kwa moja Na timu ya Macedonia Kaskazini imekiona chamu temakuni Bada ya kurazwa Bira Uluma na timu ya Nindaland magoni matatu kwa sifuri Na timu ya Ukraine imelazwa na Australia bao moja kwa nunge Na leo timu ya Republic Czech itaikaribisha timu ya Uingereza, Huku timu ya Russia ikipambana na timu ya Scotland. Nani hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa redio Isanganiro Sina Budi ya kutamatisha taarifa hii katika ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zigufikie msikilizaji wote ambao jiunga nami tangu mwanzo tamati. Ni pia fundi mitambo Francois Kimana aliyeniwezesha hii sauti ifikie pale pote ulipo. Mimi sina la ziada na watakie kiraraheri kwa herini.